<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم انتبع سنته إلى عيون دين الجمعين وبعد كان لدى نائرة جــــــــ AM TER uns وقد لدى نائرة جريمة التو folkانية الأولى مثل ما يتدرجم العانية في قد يوطانها بربعة دائمة إنه ستاحاك من الم وضانات اسأل نعم من علاقة جناناتنا وإتمام الناس كيماها مال استاد مخکهم له استاد سره دلته خبر یاد کړ او دا ډیره مهمه خبره ده استاد وی شه دا ډول درسونه که چې موږ په دې خلکو کې په ملت کې زمنګ ته د خلکو کې یو څه نو د خلکو به اجیدا و د خلکو به نظر او فکر د لسی تلاش او مبارزه په هغه نه ډول باندې کوي زه وایم چې الله دې نکړي چې موږ او تاسو ټول مجاهیدن الله سوار ټول مجاهیدن الله سوار کوو دا به موږ تاسې کې یا خساره نه که کومه جهادي انديشه او جهادي فکر را لاته ورکو لکه کوم جيهادي موږ را لاته ورکو موږ نو مان د حسین د څه ولې نور به چې په وځيږي او نور به چې په ميدان ته بیا دا بل ارغغلګر په خلاف باندې با دي بلکې په خلاف بل نڅر را پورته خو کيواره د جهادي فکر او انديشه او د اسلامي فکر او انديشه د لا موږ نه نه د نن موږ خپل کور کې پر دیشوي خپل کور کې غلامي د د ازادۍ تصور اصلا کېدلای نشي حقیقت دا د بغاوت فکر او نظریه د له موږ نو د جهاد د مبارزې سرمایه ده او د هرڅه موږ کوم جدید خاطر بنیکو یالله د دي دین د دفاع خاطر بنیکو او د الله د دین دفاع څه اګه حنا بیا د الله د دین كوسات شي د من ذلیل شي او کنه آگاهانه او قد او دهید نو دیالله بیران و سر باز باب کرایش و دکمن بر باب چې و زن بر باب کرایش نو سلاحو دین ایو دیده سنگ مسلمانان دی او آگاهانه مبارزه دی پاره پا مصر که او پشان که تایار کرل او د هتین جگره و شده هتین جگره دی پاره آقا صد اول تدابیر و کاراول سنگ دکمن دی جنگ ساحه تا راکش که صد تدابیر و باندی خپله د جن هې ته وره نهغئ ته یعنی د خپل مي نه دومره لره نه شودا د خپل معاتونه د خپل تنویل نه تنویل نه د دی نه بیا لرري د جنګ د تاسو خدمت ما پرون ه دپته زره کسان راغلی وو او دپته زرو کسان نه په دوره جن زګرا کې ډېر زر کسان تقریبا تقریباډیر زر کسان وژلی شو او دا باقی ترم سامانان واسران شو ین اییو ګور دلته ات د خبره ته د دلببي خ د اسلام من او کیرونونه لګرو ته نووم خدا دی ته اشاره کوو لا چې داډر زکسان اسران و ول په دوې د دو واان خاکمان لس والالان جنګي افسران او خپله د ب تل مخ سلیبي پارشاه پادشاه په خپله همدي اسرانه په جملهې وو د یلو مخدو خلکو دانی چار کې نهخورده بلک دوی ته اوله د اسلام په ی همور ته دوسه وکسان داسې وشهدې دي د ډیر زرا کسانو نه انتخاب کړم ادوسه وکسان اصلا دی اصلي هیل مو دی بخنیوال مو دی د ډیر زرا کسانو نه دوسه وکسان وکدا خپل کلن ځغاو په سرکلن ځغره کې مجرمانو لوي شهرته سره کړو او چې اصلا دی بخنیوال مو هغه نور مشهور شد او هغه لا نه پسیدم ما دوسه وکسان ورنه بالکل او او رغب نه اقدام کوي وجه داکټمانډو ته ویل استفسار مې کړم چې څنګه ملکې به د مون سره سرکانان یاست داازمهې بندې تاسیې س تااسې ی خپله زګې بند خپل بچیان بندي مونږ تااسته د سرخ تفاوت نهي ول به سره و ش شو انساني دعوت ساني دعوت ده یو ان خو هغوی نه منله س نه منله نه بیاته هم چاه ساه بیار تووا د ن درسه تبر حه او د تبره دا به حیرره جهيل. دا هم مسلمانانو په کنټرول کې او د دې د تداري په باندې په فلسطین خوا ته دلته د یو لوی اخترې دلو د لرودا دا چونی هم مسلمانانو په پټه کړې تبريه چې د نقشې په مخ باندې ګورو د مدد یا ساحلي خار د عکا مقابل په مخه مخه خپل کړو مسلمانان په مخه فلسطین تورن نوتل او د عکا ساحلی خار همونی او د القطباته دلته د القطباته کرا کرار دنيزه کېدل تر دې چې د ډاکټر راجب ترېدلونه باندې مسلمانانو شاو خاطکلي او سیمه منتسې دایې فتح او د فلسطین د القدس د خار دیوالونو ته را ورخېدل د القدس خو اخوا د دیوالونو باندې راګیرو د پخوا زمانی جګونو داسې و چې هغه به د ټورو جګونو او شابه دیوال د ځم نه راتاو کوي یبه خندق د ځم نه راتاو کوي یبه دښمن نشور ته دي لکه هغه وخت توپونه تانګونه میزا دل دل له نوستل الیکاپټر تیاری نو نوی به دلونو خارونه په دیوالونو کې راګیرو او دروازه به درنه پله حتی دا چې په خار هم دروازه درو تاسو په کور خار کې ځینې نمونه دي چې دوونو وساتې دروازې څخه هاغه شو دی خو نمونه له امغه دي کومه دروازه چې په کور لاهور خواته اوغه ته لهورې دروازه ویلې کومه دروازه چې اسنغره خاطه اوغه ته اسنغره دروازه ویلې کومه چې په کوهات خاطه اوغه ته کوهاتې دروازه او کمم د وااض کابل خواته ته واغ دی کابلی در واه ویللي هو نو او کابلی هم, هم, هم, هم ست ده کو ح هم ستده اسمغر هم شتهده لا هوور هم ست ده خو درواې خ خل ورته نه یاد مون ته تر یوخت خلکو دروازه واژه ور سرهویللي در واه بهور سره ویللي دکه د هرار خلمانان دی یا د در را د تې اوست د را بیا تاه کېږي ل یادې جوې دي تته ل سر اوس بیا دا د د در راي اوې جوړې کي دي د داخلو مخرج د خار محد وي ی نهتی ا راو خاطر باې نو ساحین آیوب د خپللهستر سره دغه د فلستین د د اللقوت د خارشااو خواته په په قراره کراه کراه قراره تې کولی او به ما سره پرسترني څه د ښار د ګر چارتر شاو خوایته ولونی ولا چې شاوخه ته ولونی ولا مې بیا یې داسې ونصله د راسيې سره کم دستي جګړه شروع نه البته دې رسپېو کولې ورځي تیرې کړې توه هستي تیرې او بیا دې پختل دي د ښار ګر چارتر په دې ټول کې م باندې وګرځېدل البته دې جګړه زاینه تشخیص کړل چارته د اورنوتلو زاینې اصل څه مناسب دي کم زاینه نامناسب دي او بیا لخصه متناسب عدد باندې تقسیم کې چې ځخار صفات شخصي د کار مهارت او د سریکاونو یا د نقب او هلو زاینې مهمه تعین کړه چې په دی د زاینې کې بعد نقب وي لېشي او هغه مسافات چې د مسمانانو د منجني تر مسمانانو د توپونو ګولې ور رسیدلې هغه وخت مسمانانو منجني خونې درلودل من جنې په شيوه اخنې اکثر د په خنې کتابونه کې وی لکه د څنګ مانن دی دا چې شي بوه او څنګه د بارود په جوباني مرمه یې چې هغه د خرابو په زور باندې یا رپیګانو یې تاو کړی هغه کې له کله کېږي له بارود کله او داسې شي چې څه ته یې دښمن کې بغور په دیوالو لگے د دیوالو نه راو په بامو لگے د بامو څخه یې کاو درني سګې په تخور خودهلې هغه یې د دښمنه فاتور کړه نو څه چې مسلمانانو بارود کشکړت بارود نو بیا وی دي بارود مرمه ور لګی بارود وونډاری به ورنی تا ول څه انتظارات کېدل صلاح الدین ایوبی د نقب د طارق هم ډیر عامه دي نو له نقب بيدته یی لکه یی شوی دی د اوس قربان ورته د بابا وای زمونږ اوس تاسو ته څنګه وای د بدی د لړګي نه به جوړ کړو د لړګي نه او بیا دی څورونه درلو دل د به درلو دل دغه د بابا یو ورثه مان دی یو ورثه غونډه به وځه ورثه دابې په څرمونو باندې یا په لمدو کتابونو باندې پوښله و یو کتاب دې ورته و بل دې بل دې ورته و ډېر او کتابونه یې دا پوښله و یاله دې کتابونه پوښله ځکه چې دا پوښتنه دا پوښتنه خپل ځان څنګه جوړوي دابو په ځښونه زړه ترې کېدنه که سړی کنه په څرمن کې دا څنګه کم کار کوي مګ به یې سره کې به سړی که او ځړې که اورته باندې راغورځو د دیوالونو دې د دیوالونو دې سترنه مګ به په دې باندې کار نکاو دغه څه لوګې د بابا کې با دغه څلور ټینګ وکثم ب کې اصل او دا یو د دریو کسانو داسې لکوله او دغه دوی دی دیوال سره د ټکر کړي کله د دیوال سره بيجو کړه د کلات دیوال سره بيجو کړه بیا د مخه تخته د دیواره د کلاسه سره دیوال سره بلګېدنو اجازه یې البته په کلنګونو باندې دیوال سره کېول څه وکړه کله پاسه و ورته هغه زه د هم په دې تاثیر نکاو ته په باندې مستل هم تاثیر به نکاو کې په ټګو باندې هم تاثیر به نکاو دوی بدلته په کار کړه دبابې دا د سپټل وهلو ته وهلو باندې ورسته نو د دې هغه خپلې د دبابې یا د تانک شکل دغه شی مډي سټوري ډېر وېستل هر اخوان هر اخوان سریې وېستل او صلاح الدين ايوبي په دې باندې مطمئن چې دښمن له خار د بیرونو راوته لوزوا نه لري او د مقاومت اراده هم نه لري مډي خلکو ته پیغام ورولېږي تاسو مسر ورولېږي چې تاسو خبر او په دې وحکې نو صلیبيانو د خار په دنه کې چې ته زره واره او ځان دا تیار کړیو په اصل نووارش چې اتزره کسان بننه په خار کې تیار کړی و چې لیبان او هغه نور چې پیاده یو د غوسمیر ندی خو د لښوې صلاح الدين ايوبي خلک ورولېګل چې کسان راولې خبر ورکړو هغه یې خلک کسان راولېګل بلکې دوی هغه طریقې امیر کړی او اوس د جنگ چې د حقین د جګړې نه دی خلاص شو یو ګنديرا تسته دلو نو په دغه دی اعتماد مصر او چرغې سره د ناخې نه ډورته وین تاسو د خارته څنګه مونږ ته راوځاره دي ځنګاله او د ځنګره او د منګر دې له یوې پاتې ایده د نصرنه ولکر عراق د ایران تر سرحدونو پورې د ټول پاتې تاسو به یو ټوټه ځای درکم پغه کې به تاسو خپل کښت زراعتونکو او پکې اوسې دي به هم او د ساسي مالوماته دابوند تر درکمه در ورته نه ویني تاسو په ساره ډیر ته ورو پاته خاړ ته تسلیم کې زمنګ را येत دیا به تاسو ززمکم درکمه په در ززمکه کې به آبادیم کوي کړئ به انسان ته حاصل به انسان د کنه اخلي دي دي دي. او زمونږ راي ته هیڅ بدلته وڅیګي هم وځنګ مکه مدد دا پیغام د ځنګ سره ویور بالیان نو می د قائدو دی پیغام چې ځنګ سره ویور او حتی مصران راتل کل او د صلاح دین پیغام او تواور او نه لینا منګه ځنګ وکم ځکه مې شپه لرو او بلې دا ورته چې منګه څنګه هغه خار طريق دوه پاري کزن غ خدای مرشوي په د سديش اکل <سؤال> باندې نوم ديوې خو ايسلام صلى الله عليه وسلم رب گن سنه ويمن غ دي او غبل ته خخ دي په سديش اکل باندې وي دثط ته ايخوان دمنه څنګه کثار ته حواله کوي وم ته کفار وي نو من د خپل د رب خار کفار ته نشو حواله کوي من د سره نو هغه د جنگ آمدګي ونی ولا د جنگ آمدګي ونی مسلمانانو دخار خواته د خار په مختلف ځایونو کې چې نقبونه یا سوئیس تلو د خار په دیوالني کې څو ډېره کړې او ځینې ځایونه نړولې و د خار په 20 اکتبر باندې حمله شروع کړه ته حمله یې شروع کړه چې مسلمانان خار ته ورګنه مسول او د خار منځ ته نور را رسیدل چې د کلیسا غانو نه او د دوی د معابدونو د دوی دا اطیرانو د دینی مسلانوی د هیڅ یو په قانونه او خلک په ځان کې پکلو او پیری او تو ارکی کې ځان څنګه دا به غورځول او د مسلمانانو مکتب ورتلل ته به به وسی او ویل به موږ جنگ نه کوو تاسو هو سیاسي قیادت او عسکري قیادت به لاد تسلیمې دوه فیصله نه وکړي داخلي فشار پیدا په خار کې دیننه د دې طبقه یی له موږ جنگ نه غواړو عوامو خلک ویلی جنگ نه غواړو لشکره له موږ جنگ غواړو او پښای ویلی یا قائد ویلی موږ جنگ غواړو مت کله دغه دا داخلي انتشاره دا او داخلي فيسار د نونه وللي ده م بیا ددي خپلو خلکو غ وایاتته تصم شل او بیرته سلادين بي ته لتر خبر را بل خپله د جغری په میدان ک د راغې ممانان اما وغوش او بیا راغې د سلادين یبي خ ته او ته چې اوس منږ سوله م س بي ورته اوس تاسو خبره شما ما تااس ته مخک کلی اوس <تصفيق> به دومره در ته وکم چې تا ته به د ژونی وتلو لاره در کوم په ملکې نورتهدم نه د ژوندي وتلو لاره به در کوم س ملک نه اوزه اوې د بیاډېر مذا سرهور سره وکم نو په آخر ک بیا پهد باندې سره شول چې خار مثمانان مته وورارري او مثمانان خار ه داخل شول چې خارتهه داداخل شل مد مې اقسا چې مضې اقسا دا دیژین نه استبل یا وځل جوړکړې ودیاسونو لپاره د یو برخې نه ډیپو جوړکړې و د یوې برخې نه اداري مراکز به جوړکړې وو او تر دې مخکې خپلنځو کلام د زرخانو کې د ځمکې لاندې یو ډیر زرخاني دي او مدرسې وې چې تر مخکې هغه د لیداینه را خپلې ته کافونې بیت کول په رمضان کې د لاندې هم ډیر آبادی الختې ده مسجد او خارخاط کې نو صلاح الدين ايوبي الڅوره غي او بل آخره اغه خار فتحه شو دخار د س نه وورسته سرح دي لکه څنګه چ سره واده کړی وه د اف اعلانې ورته وک کوو او بیا سویللي چې تااسته اف تااسې به ووجنم نه او هغه دوول کاري به نه در سره کووم چې څنګه تااسې کړی جه په وختم په اتو ورکم بیا كا مسلمانان وژل او بیا غوی جستدون وه مسلمانان هم پهتو ورې او په ورته وکوله او دې دا ورته ویل چې د تاسو هر نارینه باید 10 دینار په هویل کې مسلمانان او هر افغه 15 دینار د تاسو مسلمانان په کې تاسو مسلم او اغزاړه او نور د تاسو عبادتون د دینی خلک دا هم معاف دي تاسو باید له 10 دینار او دیناري نه پربدنه او 15 دینار د خذو پربدنه دا ورکوې او له ځای نه بوزي لا آیوب خپللهتر ته امر وکاوه چې خلکو ته ستوي فرورځي وخت وررک د او چ کله به دا م پ کې د دو وت نه لا آیووب ټول د خار نورې درواژې ټولې بندې کړي یوه درواه چې با داې ورتویللي دغه خلاصو پریخ ده او بیا دلته پیجی غونډی باې هلته خیمه خیم ووهه او خپل تخت یااک چ پرکت دابه الته او دا خله بده په مخکې تدل د ورته کتل نو چې کله بهې سلیانو دا خجر راغلی یوه لري د پښه کده تیرې د طغطا لړلای شي او که سر نو رہم ډېر څه دي چې کله ولد صلاح الدين ایوبی ال تطاسر په پا جونډای سر په خپل کټ باندې ده نو دوی ته معلومات و نو مخکې نو معلومات چې مسلمانان نرمزه لري خلک دي او مسلمانان ته انسانیت کو خلک دي اګه د صلاح الدين ایوبی په اړه کې خو ډېر معلومات ورته چې دای حصونو په جګړه کې سختي ام도로 ته انسانیت کې نرم سره دی نو بیا د خځې ورغلی خځې او سره د ایوبتی وزړلې ولته زارې او څنګه توکاو څاورتو لازم ما زې ورکده څاورتو لازم ما خاوند ورکده څاورتو بل څو خځه ما دا سی ورکده د صلاح دین ایوب د خلق تامرو کوو څاوندان مرته ور پیدا کړل ورته کوم سامانونه چې سره تیران شي او ځینې جنگونه کې حتی ځینې معصومان چې د پلاست سامانونه پلاست لري او هغه د غلامانو په هيث باندې بازار کې خرڅوي وو نو بیا یوخه دراغلو ته د ماغه تبلوکه زی ډیرانه ورڅوبیدو ته څو لخر چته چټکړې نو ډیر غړېل بیا سره هدي نه خپل خلق تامر او کاه سړی تر افال کر طرف پیدا شي هغه یو زی بختنو کړه بل زی بختنو کړه بل اخر ته نو ښاخه په بازار کې باندې طلحې نه ایږي ورته روپیه ورکړي 200 روپیه واخلې هغه شا شا هیڅ ته هغه او د غالف کینن بیرته واخلې پیسې وباندي او راوی دی صلیبی مورته دې ورته ورستاره د دې سم دغه وروسطاره یوتا ځینځوانان د ووانان وا... چې هغه به خپل بډاغان پررونه او خپل بډاغان میند په اوګو باندې پریکړه کوي یبه په با با اوګو باندې ورتکړي پلاسمه کوي یو پاندو کې منډو کې ځان څرنیول او هغه روانو نو کلب په پلارو ته تا او کلب مور ته تا او کلب داز ورنيو نو صلاح دینایو به صدها نظر لیدل به په دې باندې نظر وستو او خپل لخرته یو هغه اداري خلق چې امر وکاوه ته وای یو مخه وي داسې په عجله کې هر څه مبصر کوي ترڅو وخت تمیداو تر څلوخه وروځي پوره په قرار اول او کی اور اور دغه کې لږ وخت ورکړي که په قرار د خپل خپل تنظیم کړي یو لري یو څه دی یا بل څه دی یا بل څه دی هم د پلان په څ سره د اور مور په څ سره د دې د وسره پاندو کې ماخې ستېدي دغه ټ ټپلیق تپلیست کېږي دغه ځای لپاره مشکل دی نو دا په قرار قرار باندې د خپل دا هجرته یا دا تاکیا را د انخلاف سره ترتیب کي او په قرار باندې په دې ترتیب باندې عام خلکو ته هم اعلان وکاو بیا ته او د ورځې څنګه هم بیا ته اعلان وکاو یو یو ورځ صلاح الدين ايوبي ناشه کې ګوري د بیت المقدس اغلوي پادری لوی پاپ ته دغه مثري هغه ټول محلین د 30 کې هغه کلیسا دې دې خزانه 3000 نور ته تخصيص څنګه قيمتي څه أنت خلق کلياته هدیه کړیو او یادې ځای قبل مسیح علی السلام دا معلومه باندې کوم ځای لري معوذ بالله من الشري نقتل الخري شوي نسل پري شوي دي بلکې دوی اسي جوړ کړي اګه ته خلق ډېر تهقير کوي کله کدا او زم سمانانم ته زیارتونه زیارتونه ته ورځل یو بل اسي د دې په ځینو بوتمو کې خدای زیراستون او پوکمتي او قافو د ادارې سره دي, فلاناي فلاناي دي, دي. او هغه د عایداتو او مدرک دی او د کال په اجاره باندې ورکېږي اږي په قاعده بولی لږی چې څه مزار پلانای بابا په دم لکه روپی باندې ادارکې چوغ اخدي نبيای یو کلور ته او پاتې را مختسې کله بل پاتې را مختسې نو دا مسیح عادات دي دم سمانانهته استغلل دي د هنځانو د مسیحانو عادات دي نو دغه دوول عادات په کو ونه دغه د دوی دامه سر ته دومره معلوونه را جمع شو وه دومره معلوونه را جمشي وه چې دغه ولل ورته مشکلو نو بیا ګاډي ورته ور کي وه دا د سو ګاډي یا خرګاي یا د غو ګاي او په دی کې دا تخیوو معلوونه او د خپلله داردي کلسا دابار کړی وه سمانان چولی د له ورته وبری خو د کیاره د ارشي چوری او د خلکو شخصی مال د دخونو دیشا شخصی نده بدته نثار خراب د صلاح دین ای وی تل دغه خو ته نثار کړ هغه له زخم سلمانه ما دسکوت عمومی اعلان کړل زه مسلمان نه ټول تمام عفو اعلان کړ په دغه کې د دې مشر او کثر نیو برابر دی اوس نه عفو اعلان کړ ټول ته زقدر نکوه نو دته لا خار نه ووتل بلکله دا خلق ثورلی به نظر له دله یابته لای هدينبيته راغل <سؤال> او هغ دخوااستو که س منک یووت هغه د حتى د سوورلي م راسته ور ترا وککوله چې خپل <سؤال> غ مالوتايو ور باېبارتي ولا بیا ور احدينبي ور دغه او خلک ورته راغل او منته دلسپ منه اخل دبي نه من مع افي دا شته در کووللي مونږ غریباناني هغه غریبانان را مسي ویو بیا د سلادينین ورور د خپل ورور را کو غتن وررکله او په یوه دولس زره غریبانان مختلف ش دولس زره غریبانان دی بسیانو في دا مختلف چې ف د ل نا هم دره ناخلو د ه د نارم ناتلولار شو فرروسته دی اروپانو کتابونو لیکل او بیابي داکې مسلمانانو د مسلمانانو پشااهانو دمنګه مذهبي ممسرانو ته د اخلاقو سبق ورکوه او د انسانیت درسې ووررکوه دو دا د انسانیت دا عالي مثال مسلمانانو دي ته وروخو او د هغره معاملات یوه دې ډېر تورتیر درلود د ځمکې د احمان نمره توفیر درلود چې په اوله کې سنیبیان نو د بیت المقدس کې اوزیازه راکته شان دان او پامپاکی کې چې د ترکیې لخوا د وسنۍ ترکیې او په وخت کې روم د غن را روان یو لک مسلمانانو په لار کې و وزل د مسلمانانو سره نبی په ټیګوانی ما تول او د مسلمانانو خيتي د اسرائیل س ته دویل د نه ه ایمال پیسون س کړیکه چې یو راست چا کور ته فغلب د یور پ سره ي اووی خوردنته د خورردیم خو مطلب ما دا چې منګه په رانوي ک په محثرره کې که متهیکه په ډیرو پیسو باندې لکشن وخت پیسې ختم شي هغه به دا ګومان کوس نه دا ډیر کړې دی سترزر او دا دې دې ګډه کیږي نو یا به ګډه د مسلمان سره له او فګوت به دا کومه تلاشه کوله تاسو نه څه دې کې پیسې یا سترزر مسلمانانو د انسانیت درس پر تورک او د تو ولته ځاګر ورکړه تاسره او دلته له دوی سره په د فلسطین کې بلکله په القدس کې نور عربی مسیحيان هم پراته اوس د شام د سوریې نه راغلي وو د بیروت د سینه خلق وو دا دلته راغلي وو اغه تر پراته وو اغه ته ویلي دلته مخته له نه اغه ته ویلي کګوري فایبست تاسو مسیحيان یاست کیه اخي یاست مه پدې نه یاست هو تاسو د دې خیر خلق یاست تاسو نه شرما پاڅه پاڅه دې بده په دې خار کې لا پاڅه دې د په دې خار کې هم پاڅه او په خپل سیمه کې دې کوم سیمه نه تا سره کوچېدل یاستې نو په د روهادو څنګه نه د ترابلس څنګه نه یا د عراق د څنګه نه کوم سره حد نه دی دې اندې أغوخ د سره کوچې بلته څه څنګه دلته پاڅه کېده نو هغه دې په اسمنان باندې خپل ځای نه تاسنه شو دا خلک ته له اغنه هوت د القسط دخارنه زنه یو غختل چې پزداراله ردان بیر تلاشي او پاته زړه لارو دې کوم یو زړه رای دې مې تاسو خدمت وکړ تاسو هڅ کړیو چې دې دا فلسطین دې د فلسطین دې خواته د لبنان دې د لبنان دې خواته د سوریه دې د سوریه دې خواته دا سر رو دا سبات ف او بیادي سرخي رو نه دووی داغهې د د استانبول استانبول دی ی او خوپنی دو د اروپایی برخته را تېل او بیا داسې د سرروپاللارې منځنی اروپا او بیرته دا و فرانسی او څو جررمنی اووک د نور مختلفو ملکوونه ته راول دو چې کله داسې د سیل نه روان ول بیر ته درومهور تېرسل او بیا په د د پهدي خپل سی وکې چې تریدل په دې خپل دا د خپلسی مسیحان تهغه وختله د غه اغ... د انتاکې د ارت یا حکومت ددي دا هم قاو په او د تربلس دا هم قاو په ضایبانې د خپللو خلکو دو چور چاپولکل پهلار و خپل خلککو سر او دغه ماېخوای خلک چې غختلی لالارشي خپل وطنو ته دو چور چا پاول کللښې تنبوت ل لون تنبوت لله زمنه تنبوت او داې تن وختته نه دو بیا مجبور چې بیرته را وړل دیفلستین ته او د الدولتر سره د ایوبنه وخت ووالي ترتو د سمندر له لارې نه داتي د مدیتراني ريار نه په لانډو باندې اروپات لړ. یا په بل عبارت د انسانانو نظام بچي هغه څه دي خپل د دین خلکو هغه څه د انسانان بلل د اغه نظام بچي او دغه سمندر له لارې نه د اروپات لړ. نو پلسګو نو زه را خلک دلته و هل څه ورکشول خځه ورنپټي څه غلاصوی غیر نور نه بوتل شوی مالونه داور نه وختل شوی نو دی یو بیر فرقه ته خلاصه تلته دا 30 دی غارنه دی یو دی د کې ایتالیا ته او نورو اروپایی ملکونو ته تلل او بیا بل دغه اشغال د 30 د تمنسو او القدس شو خو یمې سلیویان د سمندر دی غاری د غا ساحلي خارونه ته د بیروت په شمول او نور نیو بلخار عکان میده پدې ځکه اغوي پنا واخسته او یو تر یو تړنګ د سمندر په غاره داله دا سره دې طرف کنټرول کې پاتې شو صلاح الدين ايوبي دا غزه نه دی ویل چې له هم اماده کې نیولا خو نور الله ور تځن نو تا کله او څومره ورسته بیا دی اغه یو کال دو کال ورسته د مریچو بیا شو اوسسته د نور خلکدي الله پیدا کول هغېاعزاد کو اوس سر را و د سره آبي ې موقف ته د به چ کول او څنګه د دغه هرته دپاره تیر وونې وه د س آبي عجیبه خصصصیت دغه د خصوصات نه ی یو همد خصوصیت د داون س د دو پ کالو په عمر باندې وفاات شو د دوکه پ سو عمر د اسلام تکنونه دي په وکنونه پنجو رکن نه دی اسلام پدې پنجو رکنونه چې د اسلام د دوه رکن تر اخره پورې پر ځای نه کوي تر اخره پورې یوه <تصفيق> حج و نه کوي او زکات ور نه کوي حج زکه په داس حال کې چې حج د په اختلافه پات راهي کوي او حج فما فرض سوی نه ده کله لرمه تر باندې فرض نه دی جهاد به باندې به په څوم فرض دی حج را باندې او جهاد را باندې هغه وخت فرضه پیس له لرمه لرمرم نو ولې غه فرض نه کووم چاه بې فر دي خ خو ما په ح کې دی تر آخره پور حاج نه او دو د د کات ور نه کوي تر آخره پرېید د مثابمالک نه شوم چې د زکاتور پیسې نهوي جمع کری ځانې پاره خپل شخصي ملکې ته نه درلودر نوطلا چې د مثماناندي پاره ګ ی او نمونې په حان د مثال اودي اوس که دوی په ثې را منته شوي هغه کې دومر است نکس موجود ور نو لالهیت ورکه موجود وو دا هر څه دی الله په خاطر باندې کول د مسیهانو د اثیرانو د وزن سره به مرسته کوله او ځانته نه مانې جوړ کړم نه یو قصور جوړ کړم نه ځانته حتی چې میراث دې ته بچانو ته پرمخوځه او څو ځنګي سامانور نه پاتې وو صغر ور نه پاتې او یو اصور نه پاتې وو څور ور نه پاتې او, أو ده ده ده ده ده ده ده ده په ځینېتابونو ک نیک سروی روپ ور نهپاتې د پتول کوورنی چې شخصي مال د د سرویخ روپی په د نپات نو یو خو د دا دا خصوصپ چې د هر ته د الله خاطر باې کول پختل نخې په خې نځکه الله په کارونه کې په جهدونو کې په ت کې په هررته کې برت اتی او د الله نصرتې ملګ ی او ده الله نصرت یقینا او خلته رايته هغوی چې هغوی خل ځان کې د الله د نصرت د مزول وراتې دا سړی که من نن بیا پهغانان باې بیا غور وکوو او بیا د خل ځان سره محاتبه وک کوو س مون سره جم کوو د الله د پارتونه را جم کوو د ځان د پارېتون را جمع کوو د نخ تمومره او د الله سره منو نه یو محاسب ته من ضرورتو و چې بیرته خپل نفتته رز او خپل حالاتو بند نظر خپل مااضی ته وګورو چا چې ډېری پیس وګتللی بلکې د ممانو ډېری پیس ور سرهت پرېديغ خراب شول لا مونه جهادونو او د تنظمونو د برران نهوو دوی سره په میلیونو میلیونو پیسې پرې د ممانانو پیسې سر پرې د د جم یوه ی خبره کوله یو ورځ خبره کوله وې څنګه هغه وخت خراب شو څنګه دې حرام او دې حلال فرق و نه کې دې jihad په اسم دې ځان وغانلې او داسې مصرفوله داسې خلق تور کوله وکړه وکړه چې مونږ له پلان نه فاتې نو روزي حرامه او دغه حرام روزي زمنګ ویناو غوخه قولې شو مې دې زمنګ نه مستجاب کې دي حدیث شریف دی حدیث شریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوسف وې وګدې وګدسته کورونه وکړي او په د سفرونېې به بیا دوه د ځان منې پروواي چېستان بهیم ببري ستان ب نهې صدل صدل شو وي شد. او په ګرددو په غبار د هم للی پخل او بیا به لاستونه پرورتهه او په زهوور زورناار زور یا یا رب یا الله تهدا وک کوي یا الله دا یا الله دا و کوي بری دوعاگانانې به کوي سفرونه به موږده کوي ځان به هم د در سان غونې بغورن کري خو مطعا هم حرامونخوراک ل د حرامون مشربه حرام ملبسه حرام فأمنا يستجاب الله ويسكال حرامي لبات حرامي نستطيع أن نتوقع بها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أغمشت خبرك ولا تزمنك إخواني ما سلام ذكا خراب حرام وحلال ترماني بتفكيك ونكاوه أو جهاد مال أو خطل الشخصي مالي فراب نقرأ که د زیحاتمال د خی وله ځ خو د ارتداد تر سرحده پورې وورېله ګوري قیاده او د ظمتله لمرتبی نه ابتداده پې وور نو او ځین نیر زلت او د خت کند د ته ورول نو ته خلکو باندې بد لګدي خلک خپل مثبت ورته نه کوي چاان پخته کوي چې ته په کوم تنظین ک سرې چې نو no. چې no. صلاح دین ایوبی د تقوا دا جانب ډېر مرات کړیو او دا ډېر عظيم خبره ده ته حل د دت پاتې هاي کی او چې ایوبی دولت ټول املاک دي د د په انزابه تقسیمي کې خدای دې حساب مالک نشي زکات ورته او د دې د دې حج په هیڅ قیدانه کې چې دې حج وکړي نو که دغه شخصیتات د منانون قیادت او زحمت تروايي الله تریق ووررکې ورته نو قن حال کې هم بدونون را ځي الله حق وخت دي اومت یوقوم په حال کې بدون را ولي د دي په نسونه کې بدنون را ان الله لا یغو ما ریقومل حتى یغرو ما ب الله ترهه ی قومون اغ حالت چې په دوبانې نو بدله وي ن وورمه آه وي په خپل زانونې یو بدون را نو په کې د بدونونه را اوستل د پاه داې سلا دا ډیره ډیره کاریګر نصخه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم امده غث اصحابان پریښو امده غث خلفای پریښو امده غث ملګری او په هر زمانه کې دغه مثالونه را پیدا کیږي چې کا داووی له کزی ځانته نه جوړوم نو یقینا الله دغه پکاره کې برکت اچي چاله سید سید خدای رحمت الله علیه یو قول ورته خلکاو وای هغه وای ويل چې الی یعیشو لنفسه یعیشو صغیرا ويموتو صغیرا د ظام دپاره وشي هر س د دما وي هر س دماوي شم زه د یم دمادي وي دما خبر د مر یا عش صغيرا ويموت صغيرا عشو تغیررا و موو صغیرا دا به ولوک اوسي او بیا به ولوکري وال الذي یا عش ل غیر یا عش كبيره و موورتو كبيره چې د بل چا دپاره اوسی او د مګ وروسته به پیو عظیم حثیت باې بمرې خلک به خ یاد نو یو جانب په دیې داې تخواوا جانې یم جانب په کې د سیاسید درایت او د حالات د پی ژندلو حس ح په دی کې څنګه په مناسب وختې مناسب دخدمام تر سره کې په مناسب کله کله خ په داسې حالات را تللی چې دوه میاسې درې میاسې چور میاسب به خپل کور ته خپل کوررنوي تختپلی ښي ته به راته د جنگونه کې باخته او د جهادونه کې باخته او ترڅو فرصت ضایع نشي ورنه رسول په وخت کې بيصوله کوله د جنگ په وخت کې جنگ کول او حتی چې یو ځل وي چې د فلسطین د فتح نورسته تعقاسی او څه اللي بچا مریض شوی او او غثیما گرمه او د شانتی مده په کنټرول کې وو نه بیا او باڅښت مریض لکه د Mohrqi مرز د غثي او مرز پیدا شوی وو نه دغه بیا ووريته یوخته او میوه ته ضرورت وو نو دې دې څنګه ورته وره ورولې او, أو مانی ورولې دې څنګه مې وې نو به هغه نهایت خجول اسو د مقابل کې دا زمو دښمنو وردونې سړې توپ د ما سره کوي د جنگ میدان کې جنگ ور سره کاوه او د سړې په میدان بیا سړې سره کاوه نو هغه حالت شناسو, شناسو او په دې باندې دې ده دغه خبره پکې داوه چې تاسو څومره او جهاد ته آماده دي نیوله په امه عام اندازې اندازې امهت او شخصیت تازه او ملک تازه او ذهن تازه ته هم توجه دغه په مجلس کې وو څه ښه را او دبا او لولوی خطبا خطيبان و اينوال دا که هر وخت دغه په مجلس کې موجود وو حتا چې دایمه هم دا کار دی دا راځي خبره هم دا چې موږ دای چې هم یو لوی فقېلی قرآن حفظ وکړي او چې دا دی ولکه او په متل او د ساسې فقيه کتابونه هم ویلي راغه وخت چې دای کله د محمد نورالدین زنګی سره یې ملګرتیا و, داكي داكي و. دي دي دي او د پلار د امام از الدین په لختر کې افوځي اختر و د په هغه وخت ساسې فقها هم ویلي نو د فقهاو سره په مجلس کې دا چې غړي ده د څه خبره لکه د دوی ته هم یو د فقهاو نه نو د قیادت د ساره د عندي د او د لسودي او د ملګر اغه ما خولال او غويد کوفر د سفونه د ګمراهید سفونه د زلالت د سیارونه رایستل او او غوې کی واعظ او دعوت او ذهن سازی او تبلیغ خبره سر کول او بیا یو ملت در ملت تون د دې هغو د مقاومت په فارعاماده کول دا ډیره عظيمه حوصله غاری او عظیم تقدیر غاری نو ط هغه کې ډاګه بل کار دا, دا, دا, دا او تاسو یې هغه ته د معلوماتو چې دغه تسېم مذهب شوی دا یو باطل مذهب دی چې دا مصر یې لاندې کوي او د عبیدیان او د فاطمیانو یا د باطنیو دولت په شمالي افریقا کې قائم شوی چې کله دې ته هغه وښکله د دغه دولت مصر هم نه و یوازې صدر اعظم وو د خليفه عابد فاطمی نو کله چې پوسې شرایط حالات مناسب دي او دغه د بان دا مذهب اچ یو خوش وي او مسلمانان تریستري وربانې رستان اعلان که بد دیته نکه پرست چې داس سییاسی مللحزات لر او دا دا لري غ نه ه هغه ته د تیاسی وو د ملی د قوون مللحزات نهدي اسلام حقانانیت ورته مهمه وو اسلام حقانانیت ور مهمه دا نه اافلانې خیل در نه خه شي او دا به وششي هغه به وششي او سب دا تااسې مضب پهېرسمی وي دا د منه خدا دا د تااسې دمپ کېرسوي او برابر مصوي ح که یقینا ثغره چې صلاح الدين په نخبه د صلاح کارونه کوي کنه بیا دی د صلاح الدين د کارونه کوي هغه پر ټول لویا کارنانو داکلې چې باطنی مذهب په ټول افریقا کې اعلان کړ ټول افریقا کې دا کوم راهیده که راهي نه نو خلک دیو چې دا گمراهینه او کوم راهي نه زیاتر کې والی په ټاوي چې لاس تم په خلکو کې او دا موري د ګنډې پر زور باندې نه کوي دا په مقابل کې مخالفتونه یو څه ساده سياسيونه مخالفتونه و قدام مخالفات تا نه دی کړی چې تنول دې د مذهب لغوه اعلانوي بلکې د خپل مذهب حقانيت او افادیت خلق تورخو د اسلام د مذهب حقانيت ورخو د خلق په خنداغه باطله لارې پریخو ده او خطر راه سلاه بن ایذه کې ځینی کارونه وکي دا چې خلاف العادت یا خارق العادت کارونه وکړه کله کله بده د په پوسې سياره په فلاني غره کې او فلاني کې دا کوان دي اغلی ج لارري نه فغلا کوي م بیا کسان ور به لږ نه کسان به داخواو م به را اوغسته او بچوته کوې غیرتی هو ایمان لري او مسلمانې هو مسلمانو ز کېسته په خلکو باندې هو دا کار د پیس لپاره کوي مجبورې د انډالان در د پیس په کهزه د ستا د تا انډالان د د ول ضرتونونه پوه کوم نو سب به کوې خو د تااس نو سم د بیا به یو تهده د ځان سره وسااتو ه د خپل اخلاقکوونه متاثره ته ته ممسلااتو پهعب پهې راسته نورې د بدماسی نه نه ساه وه دا بر ته سر دا کووت نور پریک ده بیا بر ته ست او د ما په کاري بیا بیا دویته وظیفه ورکره، چې ته د سلیانو ممسران د دوی ف افران او د دوی سیاسی ممسران داس ژوندي ما ما سر اغه به دې تاریخونو له لاره لا واغابه اختتاس کړو او وګورل دا دغه تاریخ به درځ ورته ورغداوي ست د وخت نه دا څه هم دغه نه وخته خو اغه به څه خپل کول سم اغه د شجاعت ما دبي کی پرې خو دا د تحور ما دبي کی پرې د فساد ما دبي ورنه ختم کړ دا دبي کی پرې خو نور د بخښل وخت وسایلونو بهردا و وسایلونو کار یو واله لا د په مې فاف نه دغ بیررو محثره کې یو دلته دلبان د بیروت او بیا به د غل د بیررو د خله دي هرری خوا نه معثره دي تاخواته د حکومت نه معثره د خوا ته د حکومت نه او د دی خوانه هم معثره دي یواجن نه یوه کمدرې لاغه او سمندرې لاه هم سلبانو ک یو باندې بند کړی وه بیرت د خارتهبي سوک نورې خدل بیا بعض تر بیا وو او اغه یی فتلو چې سمندر لاندې به یو دی دی مسافه ټای کولې به ورته ولیکل او بیا به هغه موم کې وټېشل موم کې موم ندی وازه موم ها پدې کې به غلاف ورته ورکه چې وبی لن کې حرامه اغه تملا پر وټل او پیسې ورته تملا پر وټللې او بیا به عیسا عوام یا عیسا عباس تنوبني یو لوی زبردست اغه درلودل چې لکه دریایې په تل کې وو کله کله ب سر را ستلیون چې مغه مخصص وختلي م بیا کې وور کوو بیرزره به داس شو ک بدا شو دا کوی دلته ب سر و خلکو ونې د ک سر را به ی بلخواته رک شو وو ترته به خواې خواته حلک ته هلته به خلکو تهواه خلکو ته به وورغې پغمونونه بیا او ااتمنان د ورته وور تااسې صبره کوو تصد نهشي منه انشاءال ل تااسې مد د رسې الله بندې باور و سا او نه در لګري هم در او لاګځنه د مسلمانانو بیرته فوري په رقم کوتر به همام زاجل ورته ویلي په غو پروي خطي وصول کوبه تر واغ دي خو خوش خير او یا به شام تلل هغه د مرکز په وختبه خطونه بیرته ویوره په بصفه ایصای عوامو راځی ویلي نیوزل کوتر دې راوځاندې دي وا نغلي مدته د تشويش پیدا شو خلکو ته تشويش پیدا شو شه ډیره مودسه چې نه پیغام را دي نه خرچه را دي نه نن سړی راځي ایسه عوام راغلي او د دې سره دیا په سمندر کې اما غوښتي شي څو شي او دا بیره مو د جسد بیر څه تر تر او د سپو داسي او هغه هغه ترڅو د سمندر کیناره ته وراته خل مو سمندان سره ترانیزه ګوري چې ایسه عوام غریق شوی دی سيد سې یې یا غو دې جسد یې راوي څه په ملا پورې له اما غتی خاتون تړلې دي خاتون راوي او درې زر دی د ثرو زر دا هم په تاپور تړلې دي او پورې د وروحت منتغبن دې مسمانانو هغه دې وروته نو او سلام نو الله دې عمر دې توفيق ورکړه حتی دې اکرام وکړه الله چا فصلمر به هم د خپل کارت نو وخت لښو مسمانانو کوم کارت نو غوښته نو غوړې دې بجو کورونه دې بجو دې تخنیکونه دې بجو بجو خلقونه استفادې کول دې دې قيادت دې طاره مبتکر زه هم فکر ده قيادت دې طاره داسې سوتیا نه پېشلغه در خود کوم شوهده سړی نپکاري یي اوب د تاره مبتکر مخترع ذهن فکر نو پدې کې الحمد اللح دا الحمدلله د سلالهت الله تعالی اګه و چې د وکولې سپډې را کوموده کې یو لوی ایوی دولت په اسفیقا او آسیابې ټولوا زیات برخه د آسیابې په برکه کې مولی دال ته قائم نو دا په مختصره روزنه د خدمت کې په پیلي به اوله جګړه مخته ار تر دې وروسته د نور هم ډېرې تلویزیوني جګړې پیښ شې او حتی چې کلصه د فلسطین فتح او دغه دغه د دغ ادمه تخویلی حالات کاروطات لاله د بي دې الکنوري نغري شروع کړې بي دې بلتلو پوسټرونه جوړ کړل او بیا به یو سړی رسم کړو او نعوذ بالله یو سړی رسم کړو د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې او أغتبې کې ورکړې او د یاب یو بل سړی د منډو د ذلت په حالت کې رسم کړو اغتمي حدای ساده د یاب محمد یعرب المسيه غاربي کې په اړه په ترجمه شوې ده چې شو محمد ته مسیح په سره پاتېدلې او د یي پټول ارقا کې د صلاح الدين ایوبی په نامه چاندار اٹول کړه ته دبدې مقاومت د فارسانډر ټوله پیښه صلاح الدین ایوبی د مقاومت په خاطر باندې پټول <سؤال> اروپایی به چندېره ټوله دله او تر څو مسلمانان خلاف دي سره متحد شوه نو هغه څلور ورځې غرونه بیا مغاصب کروانو د غنور سلسله زو تاسو اوس نوایمه یو هغه اول صلیبی جنگ او د صلیبی جنگ اسباب او عوامل د صلیبی جنگ روحيہ او د صلیبی جنگ د آثار په سیمه کې د تاس خدمتونه مختصر ډول منار کړم لکه څنګه چې ما مخکې عرض کړی وو چې تاسو د تاریخ درس نه وایمه بلکې د فکر اسلامي دغه منظومه یاد غ او بل پرې نه خلو هغه مطلب چې کور نه راخلو او کمن منته اوس چې بس صلیبی جنگ یې لان نو د دې خبره مفهوم اوس د منځ په ذهن کې تبوس اول او رکبنی لانکه د دایجن سلبی جنگ دی نو د جمله معنا څه شه ده تر دې مخکې کې داسې مننه د کثرانو زوڼانو په کې دا معنا لا واځه نه دا بوش دې دا نو خپل جنگ ته سلبی جنگ وویل خو تر دې وروسته کله د سلبی او د سلبیات او د سلبی جنگ د الفاظ او د بیا به اضافه ذهن کې واځه وی چې سلبی جنگ وایي څه ته او سلبی جنگ د کله نشرو شوی د چا ته خلاف شوی د چا له خوا شوی او پا کم روحیه بانده نو دمان رج درسانده جبانی پایت رسو سبحانک اللهم و بحمدکا اشخدوان لا اله الا انتا استغفرك و اتوب